بسم الله الرحمن الرحيم قال الم م ص كتاب انزل اليك فلائك في صدرك هراج منه لتنذر به وذكرا للمؤمنين سوره الاراف مکی صورت پنزول کې یو کم سلوی اختم نمبر دی پون تالیس پس سورت سواد ننازل چوے دی مناسبت زمک کی صورت سرا مناسبت کی صورت سرا ده صورت الانعام کی مسئله ده توحید بیان کلا او رد ده کو ندی صورت کی ترغیب الیت تبلیغ چه مسئله و رسوکو بها درائی سرا ده موجه سورۃ الانام کی مسئلہ بیان خلا امتحاناتو نو سورۃ العرب کی تسلی دا چه زړه مخافہ کو کامیابی چه زانو دریم اوجا سورۃ الانام کی ترہی و قران کریم تا چھا ذا کتاب انزل نہ ہو نو سورۃ الاعراف کی چھا ذا ما انزل تا بيداریون کڑا دا گئی انجام ذکر کئ بل وجد سوره الانام اختتام شو په دوو جملو باندې ان ربک لس ان ربک سری و لقا و و انه لغفور الرحیم نو سوره العرب کې دې وضاحت چې سزا چاره ور کړی او رحمت پچابان نکڑو راغی وضاعات و تشریقی دعوید و صورت مرکزی مسئلہ صورت دری خبر بیانی یو تسلی غمک و کامیابی استادا دویم اتباد ما امزلو کا چه اللہ رب و رزد کن کتاب نازل کرده دی. فاغیب سروانشا دریم فما امزلو کی اہم مصلا اغزادا چه العبادت لله وحدا العبادت لله وحده تا یوکم درشم آیات کی ذکر کی دوے ما دوے مایات کی اولا مسئلہ درے مایات کی دوے ما مسئلہ اور یوکم درشم نمبر آیات کی درے ما مسئلہ شے ی یک کیوازد اللہ حق لے دبل چا عبادت او غلامی مکوئی ده ده بارا واقعات ذکر کئی ده صورتو خلاصه ده سده چه واقعات ذکر کئی و دوه ما مسلا چه تابداری ده ما انزلو کا و بدی ده آدم علیہ السلام و شیطان واقعات ذکر کئی او صل على السلام د خو چې هغه سبا د منزلونه وکړي نو تباشيو دیم عبادت یو د الله حق دی عبادت یو د الله حق دی په دې باندې واقف دي ګر کې د ډیرو پیغمبرانو نوح علیہ السلام وحود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا سلو ور دا په دې ذکر کې عبادت یو د الله خپل ټولو پیغمبرانو دا, پیغمبران دا مسئله کړیو تسلی تصلای وعنی واقعې ده موسیٰ علیہ السلام ذکر کئی تفصیلاً چه ده موسیٰ علیہ السلام واقعی ختم کی نبی آواز دریوارو مصالو مطابق آیاتو نه ذکر کئی نچه کلا مصالی پلاندو ذکر کئی تصلای ده طولو نمخ کدا نچه کلا مصالی پلاندو او چې واقعي ول ذکر کین او غل ټول ورښتو دا دا ذکر چې تصنلی ورته ټولو نامکه پلانډو کې ذکر کئ چې بیان تیا شي بیان څه شي نه چې تیوا د ماون دل کئ ته ټول نا ولای مسله دا ال عبادت لله وحده په Pare باندې واقعيات ذکر کئ وشي بيان اوكي و تسلعي تبا ضرورت الاراضي واقع ده موسى اللي سلام ده طول رستو ذكا ذكري و په اجمان كي ده طول نمخي او په تفصيل كي ده طول رستو ذكري امتعاضات صورت صورت کی لأعراض مسالة ده آراف داب کی دا به کې انتیازي خبره واذد علستو ناله ميرواه واذ چې دا به کې انتیازي خبره د ډډي قومونو د هلاکت واقعاس ستول صبر قومونو ذکر کوي اقوام مهلکا دارنګ درې خبره دا. په بلا میبني واعور واقعا دا په کې امتیاد دي چې علاوه لای له ورکوړو د خپل کتاب خو د دې دنیا خو فکره نو فمسلهو کما سره سر د صورت کې الف لام میم سواد راوړو چې الاسلام میم سره سواد بیا چی دې کې اشاره وی چه قصص پا دی صورت کشتے صواد قصص کنا نو واقعات پا دی صورت کی دی غلف لامیم صواد قصص تی پکی تا انبیاء کرام واقعات پکی ذکر تڑی دی دا مقصد دا پارا دا ابجدو پی حساب دا تقریبا اتشل جوڑی گی نمبری علف لامیم صواد ایک تاو نو نوبییر اسلام لو قسم تسللی ده چې شلی کا پس بستاده نظام نظامه او اسلام دا په ټوله دنیا باندې پااک سره دنیا به پور او داسې شو مووبیان اولهس کې مسله د تسلله زی ک کوي زړمه ګه او مسله سا پوور خ په کېږم او تسللی کوه چې کامیابی ده په لوې شان والے کتاب نازل کړي شوی دی تا ته فلايكون فی صدرک مندیشی پسینستا کتم سیامن ہو ددید بیان نا یاد فلکو د تکذیب د واجب ددید فارا الله صلی الله علیه و آله نازل کړي چې پد مو نبیو کې لاله سندراد اچو یرا تو پدیبان دی و ذکر ال المؤمنین او نو سید د پارې ماندارو کافرانو له انذار شو او مسلمانانو له سوشو نصیحت وکایې قبلې کړه پدی کتو یاره ایتتب او ماونذ ویل کوم ربکوم تابعداري وکړئ داغه چنادل کرې شوې تا استاد طرف درښت او سو ولا تستویو من دونی اولیا او مروانیږي د الله نه علاوہ پنورو یاران او کوسي ذمہ دارانو د دا ال لا لاوا په نرو دوستانو پسې مانږيمه په پیر پسې ممولا پسې نه په لیډر پسې نه په جووندي پسې نه په مړی پسې لا تستو مندونې ی او لیا خو چې مندونې ه وي چې ددې خوران د ته خبره کوي نو چې عام د وپې روانشه نه چې ایمان در سرد خبره کوي ایمان پسې روانشه پهلا تست او میدونې یو لیا خلیله ما کون ډیر کم دیغا چې تاسوونه سی تلئ وقم من قريتنا هلكناها يرز الدنيا چه چانو منلي نو ګورا څنګه دياشيو وقم من قريتين او سمرا ديره کورونا هلاك کړم دي لارا فجا وا سنا راغ دي تازا زمنګا بیا سند شپې پوخ کی اون قایلون ياد يوجي كمنه د غرمي خو کوونکی خيلولای کولا يا اون یادی وی اونکی شرک لرا در خبري خبری باری او الله تباکل و نو آق پر یاد دادی پا او کسر آغا دی تازاب زمانگا مگرداؤ چې اقینن منگیو ظالمان لا اللہ حقوق مبلا ورکلو لیر ظلم امکڑو کستیباد ماون ظلم نو اکڑی و دای خور دنیا حال شو آخرت حال روان و خام خواد تقوز باکم دا کسانو ناج پر سلیلیم شرالی گلی شیو دیتا پیغمبران نبتا پوسو کوم فرار فرار تھا ران اللذین رت پوسو کوم دا کا وارنس الانل مرسلین او خامخا تفوسو کوم دا رالی گلی شونا دی پیغمبران نبم کا پوسو کوم چتا سو مسرار ثولی واو بیان بوکم دی تبقبلہم او نیومں غیر حاضر م้انگ تاعتماع؟ فهر نا چود سالد اهل ایم بی Обی بی علم، نو ختمحه.... فهر نا چود سالد اهل اهل امی besوم زلی مثل مای بی اند وی م fits منودیون و فهر مختمحه ب시고 وقتeminsон.... و غائب ni v او من نا نقبر او غائب ني وという او او ادنو اع طول کدا قرض دې بالکل کارا تا مال طول و کیږي سم به کیږي پتاول کی, کی. بصرابو شو به وی نه کارا صفا به وی نه بیا خدا قيدا چې طول لا مالوبا تي والواز نو يوم زين الحق اع طول چې کمنو پدا خر زبان دې بالکل کارا والواز نو يوم زين الحق کمن سقلت موازينه تا وسوکو چې درن شي تول له دا درون شي تول له دا تولو ندران شي فاولا ای هم المفلحون و دا کسان چیدین دیدی کامیاب او من خفت نوازدینو هم او دا آغا چا چی سپکش کو تولون ازدو فاولا ای که اللذین و دا, دا, دا دی آغا کسان خسرو و انفسا هم چی توانی کری دی قلزانو نا دواج دا آغینا چی دید آیتون نزمان بانی زیادتی کهو آیتون نا انکار کهو یعنی اتباع دا مورزلہ نکاولا اتباع چی کنگون دا مورزلہ ولا قد مكنناكم ترغيب من لتا ان شاء الله سره کوکل دا الله تعالی کې لشي قانونونه مرګنه او جوون نظامي کا کولته نه چې کوم انکار کوي ولا قد مكنناكم او یقینا زمیندار کړه تاسو درا فرار دي کومه کې او جاناله کوم په یامه او تاسو نومي ګذرولي دي په دې کې اسباب ته گزاران زمیندار کړه او اسباب مو گزاران دیر لگ دی آغا چن قدر کئی نو دیر کم خلق سو کی خدر رو کی دیر چی کم نداغ شانت پاکی شی اوس اول واقع ذکر کئی اول واقع وَلَقَلَ صَلَقْنَاكُمْ ناظم علیہ السلام و دیبلیس ناغی واقع ذکر کئی ناظم علیہ السلام و دیبلیس واقع ذکر کئی ودویمہ مسئلہ باندی چې اللہ کم حکم کردے دے نزا آگی او منی شیطان و نمان اللہ نو اللہ رب العزت چکم دنو تباو برباد کو شیطان و نمان اللہ نو اللہ رب العزت تباو برباد کو سوستی پر کی امہ کھوئی آدم علیہ السلاة و سلامنا معمولی بنتے کو کرتاہی سو او شو خوبیائی توبو یستلا نو اللہ رب العزت واللوی درجے سکڑی وارکڑی نو ک تاسو نو سبุลچو کوشي تاسو ته کمونو سو کوي توغو باسي او الله تا رجو کوي دا شیطان د شانته مکیږي چې تاسو کمندنو اته بعد ما اونځلنه کوي دا الله ربول ذاتي کمندنو درا دیګری شي به نظام نه منی یقینا پیدا کړم یو تاسو بیا شکل کلر کړه تاسو لا چې پیدا میکړي ندارشکل نو بیا څنګه وي چې ولا کړه خلقناكم ثم صورناكم یقیناً پیدا کړی تاسو په پیدا میکری تاسو په شاده آدم کې بیا مشکل در کو د میند په خیرت کې یا دې مطلب خلقناكم پیدا میکری تاسو دو فلاران او شاغانو کې بیا صورناكم بیا مشکل لدار کو و رحمونو کی و بچیدانو دمیندو کی یاد رئی مطلق پیدا می کلی تاسو یعنی آدم پیدا کو سوما سوور ناکو بیا می چی کمدنو تاسو لسورتو ندر کل یعنی بیا می اولاد داغو پیدا کو اولاد می وراد چی کمدنو پیدا کو سوما قولنال مرای کا بیا می ویلو چی کمدنو فرشتو تا چی وزیدو لی سجدو کی تی کمدنو آدم تا فاسجدوا لله ابليس مسيطن كلى ماكر شيطان نكلا ابليس نكلا لا يكم ما ساجدين من الساجدين ودزتكم قلنا الله توعي ما منعك سجي منك لت نبي التصيلو الله توعي تو دا سجده نكلا فاكي تاذو حكمو ما منعك سجي منك دا الله توذ دا مناكم قل به نه نه بیا خو ما نه دا جوړیږي چې سوشي ما نه کړې سجدي دا نه کولونه چې دا نه کولونه ما نه کړو دې کړکان هه چې دا نه کولونه سشي ما نه شي چې دا نه کولونه ما نه جنوبي نه کی مطلب خدای تجباری م ما نه یو الگ تا وای سبق دوتوي الګ څه چلل شوی دې چې سبق نه وای ما ما نه سشي ما نه اللہ توجد ولی د سجدو نه پر دغه معنا تفسیر دی اللہ توجد سجدو نه کړه ای زمر تو او کی جتا تم حکم کو قال انا خیر منه شیطان وی انا خیر منه عزت نوې کوم زغور غورم د زنا خلق وجا خلق تل مينار پیدا کړل د نور نا پیدا کړل د سفاور نا دې زخه نه پیدا کړل د سیاست کو نه خلاف ادنس خلاف چی خیاسو کی نواغ داشتی شیطان شینا خالا الله اللہ رب لزد فاہ بیت انجام د شیطان کس شامینا آز دینا زدل سنا خمای ایسن اللہ کاندی مناسب تالران تکبر اپی ها دا چتزان موتوارو کې پدیکی فاقر نوزا اینکا من الساغرین یاکی ننتیجا کمنو دزلیلونا دزانو چتیزا با اللہ دلیلکو ندوی انزیرنی الانی و باسون ندوی انزیرنی مورث راګه تر از در بیا ورته په الهایو په طرحه رځ یو با سوچ دې به په ورته کړی شي یعني چې بیا ورته کړی شي د ځان د مرګ خلاصو چې ما به اعلان کړم شني شي الله او توینه کمن منذرین یقینا تعالی د دمر تکړه شي ویدا او سورته حج هجر کې بیاوي چې لا یو مل معلوم تر وخت مقررا نو وي چې کمنو شیطان پایما وه ترې دې وړ چې دې خطا کړم د کرم. مخامه کېنم ب تا پلار ستانی غ تا تاته چې کمنی غلار راغلی هغې بوت کنم ش هم بیا بهزمم دیتا من بین د مکې د طرفنا د ممسک نه بهزمم دنیا و تفسته کوم ومن خلپ او د ر طرفنا آخرت پهې یرو م بیا تخارم وان مانیم او د طرفنا ینیښ کارونه او نکووې کمزور کوم ان ش مع او دکه طرفنا غناونه بوته خصت کومه جمعه کوتبت کاری ستنماب تو خلستاري والا تو جوفرم شاکرين نامي زياده رينه قدردان الله او تيوزا د دينا مسكومه بد وير شي مدغوره رټل شي لمانت بیا کا خامخه اا سوچيتا نه نا خامخه بکم دوسه ستاسو رټولنا اغه ادم موسیګه ته وی وی پدې کې نو فريده دینا چې کوم له خوښی ستاسو او منځ کې کېږي ونه تاسو چې شی و تاسو خپل درجه کوم کو نه خپل درجه وکم کی نو هغه وسوسه چره د شیطان چې نتیجې راشي لې یو دی لهه مار چې پکارې کیږي دروازه وتا لې یو دی لهه مار چې پکارې کیږي دروازه وتا ماوريا حاجی مطکړې شی دې دروازه نامې ثوابې مالکم زور دې دروازه نام تا دیست کمزورای دی انسان خفلیسی کمزورای اغا جنت که آغا کمزورو ندی نو خبر قضای حاجت و غیره دا اغیره چه کمدنو دی خبرو نو و چه کلا جنتی ما ختم شو اغا اغون اغو خواللا اغ دنیا تا دراتک شو نو آغا کمزورو نسو شو خبر شو دوالو بولو دلوی بولو, دلو بولو دی تکازو نسو شو خبر شو من سوات الهما يا ليوت دل يا هما دا جو کارکري دوالو تا چې نتیجه راشي شهتاي له کارکري خو نتیجه پیدا غشي او چې پر شيو دي دواونو نه جنو بدنونو دي دواونو نه بدنونو مه يو شو نو بل تاسو نیس کار شو سار سره په هیڅ کار شو يا دې نه مراد نور غلباس وو د جنت غجاميت نه شوي لری شو انو اره ایادی چا کمزوری او تفکر اشوا مارا کومار رب کوما الله وعده کړو چې ان لکل الله سجو فیها ولا ترى ثوری کی بربندهگی نا متا بے ادبی دا چې پیغمبر بارے کې صدداوی چې ګنی مکمل ته جامې لري کړی شوی وکالا اوګه الله ربن زد ثارا کومار رب کوما نور منا کرتاسو لا ربستا اوه شیطان و خالمان آخمان اوه شیطان نور منا کرتاسو ربستاسو تدهون نام مگرداش شیطان بات شایان یا پرشتی او تکونا من الخالدین یا شیطان سکر من دام شوفاتونا قسم وطاو کو انجوز وارا پا قسم با یقین نگئ شیطان انجوز دیدر دی و قاسم همان انی لکمان من الناشهین او قسمه یو کلی دوا ورتا یقینا دې تاسو په بار خا مکان خیر خوانه فدل <سؤال> الله با بغرور را کو ذکر الله دوا په دوک باندې په دوکای چې کمن را کو skul دوکای کړه ور کلا چې وسکلې ګوټه وادتوا ما صاتوا ما کار شې دې سوړه کمزورې خپل او شروش چلا ګولې په ځان باندې په پړ نه ځانات نه ازان سره نه قرار وستا چې زو ځانات نه زو سره نه قهورو فنا ذا ربهما اوادو کو د دروازو تراب دي دروازو ائ نه کومه مړه کړی دي او نمه ویلي تاسو چې کنه تاسو شیطان صاحب بار دشمن صاحب راوی وی ربانا اے رب زمونږا ذلنما انفسنا مبيات کړه بکول ځانوبانه په ټیک دا ګر پیغمبر وې جما بزان ځات کړه خطبه نو وایي پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر خو چارو چارو بارا کې د الله مقابله کې ځات ځات وې کنه تاتہ تو څوم ځان ته ګورو پیغمبر ته غوناجا پیغمبر وو چې ډیر ګنارګار یې مخه تهونه وایي چې پیغمبر ډیر سره ګنارګار دی پیغمبر کله چې دی الله ته د پخې چې حکم او پاس وی تا تاب دې کې څه کار دی ظالمنان خو سنا موږ ځاتې کړه ته خل ځان نوبانې کمېم کړه وی اللهم تفرل نه په یو ځای نشي ویل او کتاب نو په را باندې ونه او مہربان درا باندو نکڑا تا کونن من الخاسرین خامو خاصو متان یان نام اللہ عز و جل سر استاس بارو ذنبو دشمن اگے او استاد پورا پرزمگ کے زاہد باد کے درو متان اللہ او فائدہ او بدی جون ہئی او بدی بیا پرتا کولے شی بیا ج پرتا کولے ملکانا وامنها تو خراجون نو دو کبرونو که چه نو دو دنیا په ادبار بانی دی ملوی اللہ تر جوندی دی اغازان لجوندون دن منگ پاقی بانی پویی گو یا بنی آدم دا اوز بنی آدم و تسرغیبات آورد په او شرک فیلی بانی چه لباس کم خلق و چې فیلی کردو چه جامع ویچه کمدنو لرکولی ویدی که منگونا کرده ثواب بکی تواب بکنة که شیطان دا دا شیطان او پهکن نه کو می دا د و سره چې جاې ل کوي لې دا کارونه کې چېته شیطان په خوونه باندې روان نه شي جاې واغون دا صحیح سری سره لباس او د لبال دو پایدي دي یو خ چې دغه شانې خاڅو د صبح, صبح پایه د ختي او بل چې کمدننو بړده رالي سره رالي پردانانه چې کو لاس ک دا دوه خبرنی وي نوالبات نه د خاای کې دا دواړه نهشته خا پیژې یا غن یادم و بن یادمو قرآن زلالیکم لباس یقینا نازل کړه مینه په تاسو باندې پیدا کړم نه تاسو لر لباس کول لباس الله پیدا کړی دې ښه ښه جوړې کړی یواری سوا تکم چپټ کیږي کم نه نو کم نه راند په دې ها خواندم سره بالکل سره لگے دې फिट لگے دې په کې ټوله پتہ لګی دې چې څسو څنګه چلل وسنګانه دې پرست پاغی پوری نور قیاس خلق بولی سرمنی دمخنو کی کنا یواری صوادی پون وریشا او دا چه کمدنو خواهست استاؤد پارا خواهست نو باندی دغه پوری چپتے ہوئی چمتے ہوئی دیو دقو پوری مرگو پوری چه دا وزاری دار پوری بلکل لگی دیری پی لری لی دینا لری لی دینا جامع کلاو کلاو چه کمدنو جوڑی گا ندار پتنونو راوی اصطر دی واریشا وارباسو تقوی او جامد زان بچکول دو گنانا دا آم سور خلق زان سکی اسری کئی گنا زان ظاہر کدیر اسری کئی وی ظاہر اسری کئی خدا روم لگ سکا اسری کئی ایزا المار علم یلوستیابا من التقا سو قل بہو ریانا و اینکانا کازیا چکل بندر تقوی جامی وانو بوندی ندی بربند اگر کد جامی سکڑی ری اغوستی ری لباس المرئی تو آس wala khairu fi man kana lillahi asiya qul jamal allata bi zari da wala khairu fi man kana lillahi asiya chi sabna farmani da ro salibat na deamana walibatut taqwa aw jamal jam da ri ra ghwara da dam ka deenat da bata او واستادان بلطو تکڅ چه دی او واستټون ځاله پیدا کا چې ګولای دربان بیا اثر نه کوي والباث تقوا ذالک خیر ذالک مین آیات الله تاییدن خدا الله نذایت الله عز وجل انا تدیدو پارچنی سی اتوا کلی وبنی ادم لا سننکم شیطان ختانې کی تاسو رچتان لکه څنګه چې راځلی مور او لار تاسو د باغ لری کړي و دېنا هغه عزت ل باز چه نتیجې دا شي چې کارګری د دوالو تا کمزورې دي یا یقینا دیویي تاسو لپاره دی او کم سابیلې ده دا راټرم ناشې تاسو ویني نه مقابل سخت ده خو بوزل نه دي زه کومه مخامخ راتله نشي د پښی شاوغدار کي انا ځال نشه یاطینا یقینا چې کمنه ګرزلې می شيطانان تیاران دا که تاسو نشي باندې راوړي چې کارو کې دی یو ګندګي او کلیتنه وای مونږ دې مونږ خپل مشران او لارې ته کوم کړه دې باندې و توای یقینا الله کوم نکیر بل تای ایتاس وای 팔বন یا چپویږي پنا ورته وای زم ما رب حکم کړه د توحید د سکست حکمې کړه واکي مو جو کوم امنه کې خپل مخناق فاضاره عبادت کې پنځاره عبادت کې وضو او غسل یا الله راځي وای ځکم کې غلال راکیدا او صافداری څنګه شروع کړه واستاس واپس کای واه یا وڑالهیدہ یا وڑالا الله تعالی رکودلا او بل تلا پریوت بدی باندې لازم شو ثابت شو ان متخذو یقینن دي جوړکړي شیطانان ياران بيدالانا او دي گومان کيا نو مرتدون چا یقینن دي هدايت مندن کي ميا بني آدم يا بني آدم واقنيته کوم خلق هايس تو خدار عبادت کي يعني خلق هايس جامي ورایوس کے او شریک مجوڑا وی دا اللہ سرا یقینا غلامین کی زیات کو ان کو سرا زن لباس پر بدن بند کو شمن باندې تور نزی شمن باندې سپین نزی او دارن سره څنګه خایيږي نو جواب من حرم مدینہ صلی اللہ علیہ چاراں کړه خائذہ اللہ الی ذات رئیس القلب بنیان اللہ او غپاک الا الخراق قلنا فتواداد پاکستان دی سیمان راول دے جوځون وتی جوځون د ما مولیکی قال ست يوم او یوکه وازه په ورځو دنیا کو سر کافر شریک دي او قیامت کې وسی یک دی دا قران دی تفصیل زرا بیان وایو اتو ناد 파دا کوم شریک ویګی تعلیمات الله آرام کړي ان ما حرم رب الوال یقین ان رب آرام کړي په لتاه چې خاروی د دنیا او کو پټیو او ګنا وال باغیا او ظلم ناجایزا او داسی صدر رونکی دا الله رب السترا خاوس چې نې دنا د پیړې په دی باندې څه څه مليله او دا چې وایته اسو په لار چې کویږي پینا نې یار ولا زیار چې دا دومره کړی چې په ګربند باندې ثواب کړي او جامې په ځان حرامې خوراک په ځان حرامې نو تباکیه ولنه چې نشې اسمان څوک پیراو غورځینو جواب والی کلي امت نه جال اغه پهار د هریو ډلې نه ټلا فایدا جا جلوم هر کله شراشي نه ټایي سزا نسزا بولا ورک ریشی لا استافیون استاعتن نو رستو کیگی او گڑا نو مخی کیگی این نیتا مو خرر انو مخی کیگی او نو رستو کیگی یا بنیادم اے بنیادمو ام آیتی انکم کرایتا استاستا جی استا سنا یا قصونا لے کم آیاتی چو بیانیتا استاعتنمی چاہ چزان بچکو درست کامل نبا یرمدی و نبا لیخم کئی او آنکسان چیز روزنی او گرد زمنگایتو او ځانمو توبره ورغنه لیدنه زو چې کمنو قرانک کینمو سو چې سلام دې کی او ګيره چې کمنو ګول شان دې وکړی او په څون واو نیټه یواشي کالج تځینو پاغي وته دار فخخاري او چې مدرسي ته او راځینو یې سره سره څړې سره مړې لګي ویه یا واستا کوروان ها اولاقا صاحبنان مداريا دوه ځخان دایو په دې کې سووک د ظم دغ جاه چې جوړی پهله باې در یا د روځکیاونه د الله دا خلک چې دی نو برسیګې بره خر دلیکننا چې سو الله لیکي دغه به تو رسېږي تر د پورېراشي دیته چېګم فې زمونګه چې ساخلي د دی نه نوواسه به وي ه کوڅشغه چې تاسو به رابل می الله نه اوباګان د زیتونڅ شو شوو د ب رو شوو زمونږناوه شایدالان یم اقرار بو که خلو دانو نبانده انهم کانو کافرین چه اقین انکار کن که انکی قالت <سؤال> قلو نبوی اللہ استبر ازکر کئی و خیامت کے بعد چه دنیا کی کم تعلقات اغده اللہ پا خلاف کیو چه یو بر سرح تعلقات تو خدا اللہ رب و عزت پا خلاف کیو ناغو اکو دشمنہ بانده بزلشی دا قیامت پرل از با معبودین با ایکار دو کی خالت قلو فی قالت خللووف اومن اوب الله چې دن نه شي ا ډلو ته خ خلمن قبله کوم چې دنده شوي د ساسوونه چې تیر شويديملکې ساسوونه د فان د ان سارانو نه وور کې کلل لوادهت هر کلهوا هر کاره چې دن نه شي کې او لا وي د هغې پهشان پهبلیبان دی د خدای د غ ک کار تادلتهه راغی اللا د ګوره کته تاسو دته راغلی ح د داه کوپیا تر دی چې دهی راغون شکو دهی که تول راغون دا غرب بایی قالت و خرام لولا هم نووی بسی کمدن آغا موریدان پا حق د مشرانو کې لی اولا په پا افزلو پا حق دا غا افزلو که قیره بزن منگا ها آولائی آغا پیران تایبان ندی زی ندی آغا لیو دران ندی اضلونا دهی را کدو منگا فا آسهن نور کدی لرازا دبل لور الله ولي كل ذاب تعار يون ادبله یو په خپل په غلط او بل ته غلط الله ورقوله او دا غلط غلط مو وتیو نده غلط غلطمو او په غلط پس سو مو روان مو نده دی و جنا لري ولسته تو دا بته خو خوئی عینه حالتو لام مشران پیران په اخد غي رستانوں کې نشته تاسو لپاره په منبره سو غرا له سو غرا خمونگ با شرک بیانه تاسو با منو تاس، تاسو خم پرندو خسورنی کولا فضو خلا زعب موسکی ازعب ماکو منتق تاکسیون د آغینا که تاسو کال یقین ناها کسا چه در اوزن گرنید منگاهتو نا اوزان تی مطابر گرنی لاتو فتا هلوان پرا برنستشی دیتا ابواب استمای برون الاسمان ندهی روحونو تا او یاد دهی wala quruna al janna aw di badan ne shi janata tar di puri chine nauji ukh pisam mil khiyat pasum dastana ki pasum dastana ki se kamro ukh me nauji no du ukh aw dastana yo bal tar samunasabat te za ne waita da al ده la murad aga mazbuta ra saira che u bullan chuna ki tar leki cha gal aga gal tarasta ji kamuno padi ustani padi sum kishi wardan ji آنه په کې دا غراځای کلیشي انه د جناتتله نشي دا کارانګه سزار کو مجرمان الله له من جهان د او مه حاج ديل کم درو د جهانم نبي ستريري او د پاز دینا اوا چک د ور د بلستنه او פאר دي دا کارانګه سزار کو ظالم الله بشارته او خوشالي او پاکستان شيمان راډيو امال کو نه 10 غو چتول ندي چګنی د تاسو د خبر دی دایمانه نه کومه څه د وسنه بارو نه دی لا نو په له غنا صلی و سره نمور ګر کوم اگر یو بنده نځی موارد کوم یو بنده مگر د وسو ثابت کی نو دا ځنه بیا دی وی پدې چا میشا او نور بکم ها وا چې پس نور د کې من خل د خیرنا سيور سره دنیا کې موحدینی او يور سره توت می می سشي راشي انو کوم لریکام ذم من غل چریو بنگلدی ر اباراده بژان ات کې د بلغه صدا کاته دا بس را دورا لگ راکو. نو دا خو به خو دی او به سره وګرا غلې دور اور کومله لګرا کو نو الله وی دا بنیاری وب خپلتی ماشالله تجربه نن ته هر نهار پیږي بلان دونه دا غینوالیو سندنا من تاسو هیم لاندې تصرف غیناء یا لاندې بغلوذ غیناء وقال الحمد لله اوایمذي الحمد لله الذي شكرناذي الله رضا ترى چموږ له فکر راغتل <سؤال> دي وابا کوړنه سړیا تاونه موږ لار مونږ د کوم تعالی لپاره وکولې لکه جاء رسول ربنا بالا یقینا راغلی په را جاء رسول ربنا راغلی په پیغمبره باندې دا بالکل په رب څنګه بالکل په اشتیا आवाज وو تو کړی شي شتا شتا میراث و میراث ټوکنه کیږي نتاسولا درکتشه نسو که دنها علاستل نیشه او رستموها درکتشه تاستانی ما کنن تعملون دو وجد آلینا چه تاسو عمل کهو نو آواز بو که دا جنتیان برزخیانو تا یو بل بمینی نو اللہ رب و ردو که و تخی جنتیان بردو زخیانو لعواز زرکی قد وجدنا ما وعدنا رب و نا من حقا منسر تی اللہ کم لوز کرو آخو من بلکل قرو منتو فال ما وعدنا بکم حقا وارو مونته تاسو راځي روز سرکړه وکړ تاسو کرا هاي بو اوګدا خبره وکولې لشي کنه او فازرموذنن اواز وکي او اس كون کې ترمیان تا چلامت د الله دې ظالمانو اا کثار چې باندي او خلق دې دین د الله نه او لټوله به دا کګه وایبو نا هی وجه به دې کې سفایدنی شې سړیا او دې په اخرت رضیدا کرند انکار کوم کی د دې بمیمسک یو پڑھدی د جنات او د سبمانت کې د اوزا کومت کې والالا رافي رجال او په دغه پڑھی نو ارافته ارافته دغه وای چې عرب بویت او وي دلته د جنات خوشبوئی راځي خلاکمت داري کې له بوزر او دین دامه چې عرب د معرفت نه دي دوی په دې مرز کې یم به جنتیان پیژنې یم به د اوزا خیالات پیژنې پیژنې به توار زکر یعرفون ورمسی ہوئی او پا عراف بانی باز سکستانی یعرفون کلن بسیما هم چه پیجنی با حریم وردین اپنو خوکولو باندی اواز بوکی جنتیان انسلہ اونادو اواز بوکی دا اعراف والا اصحاب الجم نتی جنتیان سلام علیکم افرینا فرند ستړی زما نو په پلیاتینوګه پڅیヨタ ګرانه ار سلام علیکم سلام سیاری پتاسو دی وتا د نشوینی خو په تمه غوتاسي ناسي زه ګردهم دور یقین ده که زغت یو تلخو مخې وسکړو مورته ليو کرا فله کین جنت ته دی وسکړو کیสาร کړو په تمه بوتی وایدا سور فد افاروم ار ګلچوالو وی ستر پتربذو زقيانو ديبې نه دی ديو صرف چاته پوری ځان کي از در پر شاته فرشته بو دژوي په بن ترتو وګوري ګور زو رواړي سور په ذکو وي په اضا سور په افساروم چې واړ لږ سترګې وي په سره دوروالو باندې دیو وي ربانا لا تجللامل قومي زالمين مگر زمو سره زالمانو نام आवाज وکي يا رب وانا سکات انا چې پیږي ني ویني رپن خو باندې نو پیږي اربرجه اوس کارو کې پیډيري چې نهسته نو پلان کې لیډر نه ده نه بل چې نه ته په جن نه عام مشرک بی ایمان در نه ده فیزیکي به سی ما هو دغو ادارات والا ما نام کوم جمع کوم بچ نکړی تاسو دلته او 파ټا استاسو خپل 파ټو اوردل غل سو فائددارو جمع کوم کثرتکم اها اج تاسو وبيزان مو تبرګنو ستاسو وبيزان مو تبرګنو اها اولای لذینا احتمت اللیل اللهم برحمان دبد د خوته وي اها اولای لذینا ها جنتیا اغان کسانی گناغه ستاسو وختمونو بولج دی له رحمت نور کی تا کبری دی بار کی وی جنا دی با نیکی دی به خرج مومي دی له رحمت نور پا دلی خوارده پاندرستان خوارد لی زلت خواردی نوازت بمسی خواری ادخول الجنات ادخول یا بدا ده جنتیان بارکی وی چه غیث خووی ری چو چی چطه زی جنت این ده جنت رحمت ننه یا وی چی دی دوزخیانو لکه غور ورکی گنا ده از پروس تو پسر و لسه ورکی په غور ورکی اللہ بوی ای نرانو ادخول الجنات زی جنت تا نو عراف والا بمس دا دا مسیجن تاسو ته الله کو فکر علیکم نبو ی رب دیواني انا بتا سوکم لا کو فکر علیکم نبو ی رب تاسو نو بخم کوی وانا ذا صابنار د دوزا خیانو نمبر کلی پور تک لري आवाज د دوزا خیان جنتیانو انا فیزو علینا من الماء بغت القران وکلا انا فیزو علینا من الماء سلام علیکم وان بغت بو یا ممارز الحكوم الله یادارینا صلی الله د ګر کړې مله په ماټو کولې کنه په یوه اندوانه باندې خو به شي پتاه چې په ټنګول کولې کنه ته موږ در سره پیولې څړیا یا ممارز الحكوم الله یادارینا صلی الله د ګر کړې یانه څان ان الله حرم المال کافرین و دا ټویټه کافرانو فټویټه ټکی ني درا شان پتا وسره آرام ني یقینا الله حرم ځنوم په لاسو کې بټانګوي ځنوم په لاسو کې مالټا و سیوي خو چې هغه دررسني سبه ته جوړ شوی سکاروټه وځي چې جوړ شي دا الله بټان څوکړي حرام کړی وځه تاسو الله دین نه ګړکړنو ته تفقذ دین اعمالونو ولايوا کاریکار کولو ته جوړ کړل د خپل لا لوګو مشکلتیا او دوکې چولې درارې د ژوند معمولې نن نام تام ایرو کوم دې نارایني پری بوګ دوم دې لار بازه کې کما صول قائم ما ذا تکسن کی پر خور دی ملاقات در اجلاله او د وجدان نشريدا سنده الله سنم نه کار کا نراشي راشي اوس موقته ولا کجینام یقینا قاوله د ممتاز دیت کتاب فصللا علم چی مونګه تفصيل درو یان کړه ټول په یابانه چی دا عالم نه پار کورو خدانه دره تامه قربانی د فاردان سو کوم چې ایمان دا وړي دیولن منی حال یم زرونا انتظار نه کې مګده انجام ددي باه سراشی را شي اخری انجان د خپلله عمل انجام وي نو با کسان چې پریخود دا کتاب پهخوا په دنیا کې یا کېنا کللو غباران در موږه پریشتیا فال منله مون له سفاهزییان چې سفاو چکمون له او یا واپس ک شو مونږ چې عملو ک ب داګه چې مونب عمل کوو خ په سرون په سرون یاقی ان توانانی خپل داان. اوني کړي دي خل ځانونه او خوښ دي ناراض دي په درو جوړاول رديو جناراشي اوسو مخره ای عبادت امام دلوکي او دا ریه مرکزي مسله دا ده چې په غایبانه حاجاتو کې صرف الله تعالی مدد څه سکے خو ای او عبادت صرف د چاو کې الله او قضا خدا قلم صاحب تعالی ان ربکم الله الذی یقینا رفساس له الله اجازه چې دا کړی او اسمانه اوسمکا چې ستدیه کې او بیا برابر دی الله باور شعبانی لکه سنجید الله د شان سره مناسبه ده یو څلېل نار پټۍ سکم دنو په پرزواني یتلو وو ازي زا طرف کې دینه را قتلوار باندې دا را اسوک ما استوري تابې کرشي کو کوم د الله علال او کل کول امر خبردار لا دي الله له پیداې شوه الله له تیار خلق مخلوق دي چاره نه الله نو الامر کالم به د چي نه الله اداره مخلوق دي چي لا یوقن فی داغری دی له الخلق وله الحق الا له الخلق ولم خبردار هغه لارې د اختیار پیدایش او الامر په سرداري او سیس د هیل او د حرمت د ماديات او د معنوياتو دا لري او سیس په سرچاله را برکاتو علوی الله شرب د مخلوقات دی ټول مخلوق پری دی را شهید او ربکم تضرعوا او قفيا راوږي را خپل ذکرونو اجدیک پاجل سره و خفیه و رو رو بانده و رو رو پت عوانده یقین اللہ میننکی دی سیاستی کہ سرا شردی ری چگی اوباسی چٹی او یا مشرکتی دی غیر اللہ نا غواری دی سیاستی کئی کنا یا دا محال سیزنو سوال تی قرآن احمد کوئی پس مکر کی پاس دی اسلانا پاس دا سمیدل دی دینا زماد فساد دی اسلان مطلب دی دی اسلام مطلب زمادار دی شوادو شو خوفو متواما راو را بر الله چې کومو پهره او ک تمې سره پهې د خپل عمل چې د خپل عمل نه یاریږه وما او د الله د رحمت مستا ته ان را خله تی من یا فینل محروباني د الله چې دا واغنی زی دنیکانو سره د ماحدي نو سره او دلیل واور دلي خلي الله د غزات سررالودي بعضدون له بشترم بین دی را مدی دپار د زیری وک محروبان الله نه د باران نه ه سا تر دی پورې داقلله سون چې دا بعضونهوره د س کاالاند رانی دررانېڅوکنا هوو نبوز منګې ل را لبلله د مې تاکلی ووجته نراورون په دیبانې وبو پاډي من کل سمرات ن اورباونکو د سران قسمې وي خذا لکن خجل موته درنې ورا او باسمړلو لره د ل کوم ت ذکرون س دباره د تاسوونه تواپلی وال بالاله د تو او کلیوندا خی د ځمکه یا قرج نواسو راوځي د دې غزرغونه به از نبی اجازه در ابي والذي خبث او اکل قران پاک ارزمکه نه راوځي دينه مغاتګوزو بیکار اتی ناقص راز دي نه راوځي فلکه څنګه چې زمکه د قران سره دا برابر سره مختلفي وي تر دا کشان دې کمنن نو زړونه د برابر قران سره څه مختلفي چې کم پاس غړي وي مزيدار خدا هغه اعمال څنګه نور اخهار شي او څنګه څنګه دنو هغه معترف لوي نو هغه د کمنو وای تاسلو یو تاسلو وی تاسلو یو تاسلو وی نو څوک تنافادوالي اندازو دونو باران کې لطافت تبش فل افنه در باغ لاله روید در شو د ګو مقصد باران شي نو په شړو کې د کمنو زیراو کیږي او په باغونو کې ګل لاله زره کوم شي فدار د قران حالل فرامجد وریږي کی بیان کیږي پا ژونه چېوي دغې اعال مضدار شي او چې چا زونونه ګندوينوله خرابشينو وساال او ګورړنو خذا ل نو سر پات د کو میشکورونو د کرنګې بیانو کاتون د باارده کوم چې ذر کوې او ګور او پ ژنو والله چې چا د پ غمبرانو منلی ده او چې چاای نو منلینا د پلیتو ژړو واو چا خ کړ چا نو کړ دا پیغمبرانو دا م سرببلکل ټولو اتفاقی دا. چې دا مساله چې کومه ټول انبي او کړو چې الله عبادت لله واحده اولنې پیغمبر الله نو عليه السلام دې مساله لهخه کړو تعالې ګلو اوس واقع ذکر کوي په اوله مساله بدره ما مساله باندې چې الله عبادت لله واحده يقينا را لګلې موږ عليه السلام خلو ځان صاحب واغو او صوم مې څمره خپل پرمای بیان کې او عبد الله باندې کې کړه الله ماركم الله غيرو اووদুল্লাহ یا عبادت کې دې کې واځه الله هیڅ تاسو رايلا بيددنا یا کینن زیارېګم کنه نه نه زیارېګم تاسو سبحان الله عز وجل وینا دا دې رد خبره ده من قومه نو سرداران وېرا سردارانو قوم نه دهنا تکام دهنا دا داسې مثالې چې لکه یو تبلیغيتي کومرو یو قال په تبلیغ کې څه تله چې اپس راځي ته او تا ورو څنګه دا الله دې دین ته پار او ګرځي دي تشکیل لې سوراته کم کم داته و شو هغه وې تسلیم پلان کې دې ته شو د بلی تسلیم پلان کې دې ته و د بلی پلان کې دې ته و شو په یو ګنټه کې دته په یو ګنټه نه په شلبه کې دې ته تور کال سکی وای دا قرآن نیم څو کاله د موسی رندو نو عليه السلام ذکر کړی دی اگر هغه مساله ټا کوم پټیزو کو هغه و دا وې او هغه څه دا دا شو درنسو شو دا قرآن چکم دا پلاندو زکر که نور خدا اوگزا خبره خال الملو من قومه روی آمان وطبر وزا کانگزنا این آلا دا سرداران چې غٹان غټان دیلی دران چی اول انکار آخی که این آلا نراک پی ضلال مبین یقنا منگا گرنو تعالی را چکم رو پا گمراه اطاب که تو گمراه ای که مکر قولی دا دیشن سوکاری خال ای آ نوید و اقومانشت و اس قسم گمراہی فلیکن ای رسول میں رب العالمین لیکن زماز تازے صرف حضر رب د مخلوقات و نام او بلگو کم رسالہ پی رب دی زورہ سون تازتا پہ خامات دی رب میں وارسہ لکن او خیر خواہی کم تازل را او کوئی کم دا اللہ تازل رب نپاہج تازل رب نپوئی گئی ایت تازل رب کوئی چراغ تازل رب سکتے صرف حضر حضر حضر حضر او دې لپاره چې تاسو باندې مشکې شر نه او تاسو باندې مهرباني وکړي تفکر دې وو دې در اوسنګان دلارا خلاص مې کې دلارا اوا که سامراج سره د دې روپ کې او دې کلا که سان دې د ورځې کې لوزنده اتنه انهم کان قومان امینین یقینا دا یو کوملاند ذويم واکه ذکر کوي لهود له سلام په دې مسلبه باندې اوا دې هم دې مراله کې له خير خوا دې اخ خير خوا اخاهم یو تن دې نو دې سلام چویله وقام می بار تو کی دالانی ستا سره لا بیزدنا پای ساو زنبچ کو یی شرنا نو یا مو ثور غتان وای کسان څنکار کلو د ځان دنا یا کن من غنو زال را پکا ما کال توپکی پکای سپکای کانتا او یا کن من ګمار کو بتا ونه درو جنو تدوی اقام نشه ما باندې کوم خپل توپ بیو قصیا خو زما سار طرف دربد مخلوقاتنا را سنتا او سچ کمر پیغامات درب می او زما تاسو را پرفرماندار او اجکم اساس تاسو کوو اشراره تاسو نو سید طرفه راستاسو فزریه یو سڑیوان تاسو نه دا چویارې تاسو لرا واسکرویاتی پاو کیچ وی گزلی تاسو روز تو پات پد کومنونا او سیوای کلی تاسو په دایش کې اوپر اخوالی کې فل خلق بستا فاسکروالا الله یاد کی نعمتونه الله دې په راځ تاسو کامیاب شي کې دې کامیابی هदय و تو وی اج الله واطا ایا تر اغلم متا چې مونږ عبادت کوو د الله یو صرف د الله جګړو په دې کې و وحدانيت کې جګړه وونه زر ما کنه ابو دواونه او فرید مونږ راشي بارتي کوږم مشران فاطمه ما تیدو نو راول مونږ تا راول مونږ تا غاذاب چې ته را موږ لرداغینا کې ته دریشتینو دا نو ورته حوتله السلام یقینا قد وقع علیکم من ربکم راپری استاد سبحان تعالی سبحان تعالی ترافق رافتا سناګندګي او اوسا اته جادله ونني هيتا جگړه کوي ما سره تشک نمونه کوي شدادت کو با د ذمہ دارتي دا سره خوګي ذمہ دارتي تش نمونه دي دغه د لاندې حقیقت نشته تا ساده خدای توپس او که سیګري زر دی چې نام ہی کافی ہے دا خدای توپس کول نو کاروم دي دا خو د صفاتونو کاروم دي داغه چې سیګري زر مده چې نام ہی کافی ہے کیا اس ما ان سمے تموا ام تموا باکم تاسو تاسو مشران ما نزل اللہ بها من سلطان نزل نازل کله الله په ایمان قسم ذلیل په انتظار کوی زم تاسو سره انتظار کوم کنا اخلاص می کتل راک اسلام لره سزینو په محرابانه خپل باندې او ووس می کوم انده چې درو جنګنی لوم غا یا اتنا امو دیماندار بلوا په دی یو چې عبادت حق الله دی و مو دقامام سواله تممو دته میرااللي یو سانددينا خیر خخواړ د د ساال هړ سلام په او ک چې د وقامې ادېديېوا الله ن تاسوله څو ک دا بنا ی خن راغلی است لل طرف د رستاسو الله الله پهخاس قدرت پیدا کړیوه تاسو د نخه تېديله را چې خ مګ اللهې بالاله ب اومر رستدي د تقریفر رو به نی و تاسو له رازاد دونکو او یاد کې پاو کچ ویګ زونی تاسو رستو پاتې پاسا و یانو ناو بوهو اقم او زیدر ک تاسو لر مزما ک کې چ جوړوي تاسو من سهول ادمه دانو مدارین اقصوران بانله وطن هیتون الجبال او تو غرونا هیوتن کوټه ايګدان کوټه جوړوي یاد کې نه متن الله او ماګر دسمه کې فساد تون کې نو یغم اپ سرداران او غټانو اي کسانو ځانمو تبرګنلو د کارندنا هره کسانو ته شي کمزوري غنله چې مان راوړو تدینا آیته سو ته پڑھتا دا چن صالح مرسلو من ربهه شيقي ان صالح را لیکل شي طرف رب تدنا غوي په جندل سو مونږه منوم غریبانا نو غوډه لګان نو بيغريب غلګرندل چاکري غریبانا نو غوډه لګان نو ای مونږه چې کم دنو پیغمبر یوازې زمون پسې ایمان انایما ورسلا یاقینا مونږ چې کندنو 파ه باندې ترالېګل شی دې ترالېګل شی هغه مونږ په ایمان راوړونکو او تا موتبر وته شوی او هغه موتبره کا تاسو ځان موتبر کړل نو مونږ په هغه باندې تاسو ایمان اورل دې انکار کوښا باندې पहिले بل اپا فربیل کې فاقرونا کا شلکوا طول شلکळा شلکړه خدارو ابن صالح او تول تا نزبتو که او مشورای کار کڑو کنا فا قرون ناکا او مشورای کلو که واتوانم لربهم او دیت جاعته او که تجاوز او که تفیصد حکم نرمنا سرکشیو او یا صالح اوتینا ای صالح حراول منتاغ آزاب تائی دونا چتتی منگای آرائی تتیز رالی نوونی و دیل رسل زلی فازو بیدار انجاسیمین نو نشدی بکورونو کمنا براتو فتولانهم نوارد دینا وی وقاممی لکر ابلغتو کم اغیسا و ریدلنا خودی تا ندار تحصر وی ندار تحصر و تا وی یا قومی وقاممی لکر ابلغتو کم نسالت ربی یا قینات صحابی مطاستو پیغام دن افبل او خیرخواهی مکاولتاسو خستاسو بودی چی خیرخواهان حس یا قوم خیرخواهان لی پیجندلی والوطان اس کارل دا په اتباع ماون ځلاباندی والو د نور اسلام قومه اتباع ماون ځلنه وکړي نو الله رب دې سبا وبربات کړي اوو د نور اسلام مراله ویلو پا که ویو قلو عزیزان قلو قاميان وطا پلوه سندارتا اتاسن الفائشه ایتاو چې کوم راضي پليتاي تا ما سبا کوم بیا شندم کښې دې ته یو تم تاسو نه مخلوقاتونه چې تاسو دم به کو اور څو هغه بطلی یقینا تاسو خامخا راځي الکان او تاسو څنګه د کلبانی اله او چې کوم نن زنانو نا یعنی زنانو سره نکاحونه نه کوي او الکان سره بطلی کوي بلکې تاسو یو قوم زیاتې کوون کیلای استرافی وته وي په ماکان جواب کوو می قانون جواب تاسو دمګرداو شان کال چې ویلا پرجوم کوبا سید راځي خپل په نا یقیناندار سخلک ځان پاک پاک کوي نخلاص میکده او خور والو بل بچ ده ده را مگر خود اینا ودا دا پاسونا پا غذاب کی وانطورنا علی مطورا راو میورو پا دی باینا اشنا راو ور راول نو گورا چه سرنگشا انجام دو مدرمانو وایلا مدین آخان شوئی دا دا مدین والو سالورو مواقع ذکر کی پا دی مسلا چال عبارتو لله ودا شوئی ولی سلاون دا مسلا کردی و او جو چانو منوانی تبا کردی او تا خير اخوان دې اوځي دې شوهاب عليه السلام پاو چې وې وقام عبادت کیدا الله نشتا سعلاب دې د نار یقینا جات کم بينه تم ربكم خراج له تاسو صاف دلیل طرف له رب تاسو نو پورا کوي پیمانه لراو تول حرام پیغمبر چې کوم وخت ضرورت له کوم مسئلے نو غوښه او څربا بیان کړه توحید سره چې کوم مسئلے ته ضرورت وغوښه او څرم بیان کړه پاور فول کېلا نو د دې کې دا مرض د شریبه ناڅول کی کمې کوه نو پوره کې بېماري لړاو ته لړا او موږ کومې د قلبنا اخون لاوي پلاتو شود فیال <سؤال> ریبال اسلامیا پرانې مو کومه قصما کې پد سماوله ده نه الله دال غره تاسو لرا ته تاسو ایمانداری او موږ کې نه په هر لاره کی شي اروي خلق لرا چې کو شعیب په لاره یې منبذنه شرمنوباسو کپلان کې دې ته درس لرا دې شرمنبذنه وباسو او دو کلاړې په یو ځای او پر ځای کلاړې او خلک یې او شاګرد توا چې کلاړ درسونو دا مدرسې نو وی وبا سم مکینه چې کمن په هره ولار کې چې راوي تاسو وتصدونا عن سبيل الله او باندې خلک له دین د الله نه باندې وې د دین د الله نه هغه څوک چې ما راوي په دې باندې او لورټ وې د لرونکو او کوواله چې دیږي زه خير نشته اواسن زیدارې او بيدینات اصل واي یاد کې 파و کې چې تاسو له نو دیرکڑی اللہ رب بریضتن ہو گوری خیفہ کانا آتی باتو مبسیدین سرانگیشان جاند پساد گروو وائن کانتو آئے فتم انکم آو کویچتا یوڑا لستا سنا چیمانی راوڑی پہا غبانی چیز بیرالی گرشویم آو بردالا چیمانی راوڑی مز انتظار کوئی فز بیرو حاتا کم اللہ و بیننا تردی جی فیصلو کی اللہ و میز منگا کی آو آغا اللہ رب وانا فیصلو کیونکے نوی آغا مطابر چزانه غټ غړنه لو په قام دنا رنګ پر جن کې آ خام خاوو باز ممتاز را د خپل چکمنه نو کلی نه وګوري شوړو وګاري شوړو موږ یا شوې با اوا که سان سیمان وروړ ترستا خپل کلی نه ذل بدر وې کو مل بدر وې کو نشنلټي بدله ختم کو ها په یو شرط بدل نشنلټي بریلو او لا فی ملتنا شي شیطان زموږ په او زمون په طریقه ما ژوند 13 وه چې زمون په طریقه رواني بیا ولس تاسو شایب عليه السلام او تشاوبت ناران حوالو كون نا کارین راګه کستال د طریقه زمون به نشي بیا و پتا څو درزو خالص رانا علی کذبا یقینن جولبو کوم په الله باندې درو ای روضا فی ملتکم کومرا په سوجی کومو په دین تاسو کې په دې نه چې کلاس او نیو منگا چمنګ شوستا صبح دې دن کې اناو دپیه چمنګ شو دې سکه الا مگر دا ته کوښش دا الله چر د زمنګ له انې کاغره ته حکم چې دا کار وکړي جوړ دې سیدا واسع ربنا کل شین الماء پس دې له زمنګاري چې ته په لوم کې پال لاوانې منگا دانسپارو ته رواز منگا فیصلو کې بمې زمنګا خپل د قام زما کې بل حقې بالکل پورا او انصاف او ته غره فیصله دا دا دا دا او دا مو څه په یو مکه او جمعته څو ورځې کیدلو اغه استاذ ویتر په څه بچم دا واکوله څه پس نو تعلیم دوام و اغه استاذ داسې ویل الی کیږي خوږي زمونه راته کمن شو شیخ رسوله یم دا کو کی ربنا فتق بيننا وبين قومنا ف خ کې پانته خیرفاتیخي میذا اوس غریبانان پوهې نه غار کې کلل تبایکل چې الله اړ نظر را کړه زماه د په منځ کې پا ک پ لو کې او طببایکی فقال ملو ل نهکهرو منقومیننی او یو موتهوا کسانو چې انکاره کړو د کا دنا لاې با هم شوی به خطال تا بهداری و پر شي ونی ولدیله زل جللی په حاضل پاس به ک دام جاسیین نو شعیذیکمنه په خپل ملک په خپل کلی کې اجازه زمينه مطراته آ کسان کذ ابو شعیبان چې دروزنه ګل شوې بارا کاله میغن او کی ها لکه چې نوه باط کلی کې بالکل کلر وان کاله آ کسان چې دروزنه ګل شوې کان مر فاسرین فد یو تا انیا فتولانهم نو او دې دینا وی وکام می نذا له حسرت لقد بلغتكم يكن رسول متاثا پیغامه در رب می وانا ساتو لكم او خير قائب کول پکه فاساله کوم کافرین نو سره گی قوم کوم زه